Tira ba, oraingoan, e, argulluan, e, saioan aurkitzen gara, eta, bueno, elkarrizketa bat e, abiatu beharrean gaude, gurean da donostiako alkatea, Juan Carlos, izagirre, kaixo, egun hon? Egun hon, bai. Zem hau zondo? Hor zondo. Bueno, onkietorri, eh, gure txokora. <laughs> Ez karrik asko, bombe, bueno. eta... A ber, Juan Carlos izagirre hortelano, igeldua erradugu. Mila betzinunda urtean jaioa medikoa eta euskal politikaria. Horrez gain, gaur egun Donostiako alkate ere bada. Bi mila eta amaikako egu euskalareko udaleta foru hautezkunetan, bildu alderdia ordezkatuz, Donostiako balkate gairako aurkezuzen. Bilduk, hogeita bat mila egun da marbozka eta zortzi zinen lortu ondoren, Donostian hauteskundeak irabazi zituen. mila eta amaikako eikainaren amaikan, Donostiako alkate aukeratu eta izunatu zuten. Datuak zuzenak aldi Jon Carlos. Bai. Bai? Zuzena dia, bai. Baina zuzen. Homba, politikarearen agarro baita zail, baina guna. Ibala xera ere, ez? Bale. Eee... Bigarrengal dela kingoaz. Alkategai izateko proposamena jaso zenuenean, ze pentsatu zenuen Juan Carlos? Bueno, gauza asko pasatzea bolutik, es eh? ni gustet eh geundenego eta gaudenego eran, ba nolabait zure launtza emateko gogo izaten duzu uh -huh. eta kondutan hartu behardeu ze kontekstuan eskin inicia tenez eh? eta kontekstua izan, ba bueno, ilegalitate bat eta egoeran bat. Eta, bueno, ba... Zura portazio baldimazan, ba, bueno, ba eskintxe izue, eta ba, bai eman behar nola baite. Igual, sorpresa izan zan, atage du nien elkatetza, baina, bueno, hoi beste kontu gara. Ba, nejarretzen dugu. E, Pentsatzen zen gaur egun alkate izango zinela? Nuz no daiz pentsatu zu alkate izate eritxiko zinela? Esta, bueno, kurriture. Ez, ez, es, keba, keba, keba. Niko uste, e, bueno, gaztetik que es asko eta ibilitakoa gausamatzutan ta hori baino alkate izan behar nuela keba que eztatzen da baina alkatetza lortzen dezula desun nian, ba bueno vuelta ematen diozu horri eta ez ezera pentsatzen bueno Donostiako alkatea zela ardura hondilla hartzen dezula zure gain, eta lana hori ba gogotsu hartzen desu eta benetan ilusioarekin gausak aldatzeko eta bestera bat gain daitezke e demostratzeko goiarekin. Ta gogotsu biltzentza lanean bai gozu daude. Bai, bai, lanak asku itendeo nik. Astoko sudez. Bottan ez atendet okerro hobeto hinden zakegula ohi da, baino egin egiten deula gehi ezin egin. Eta nik uste utet taldea inguruan daukaguna e, gobernua eta gobernuko alkulariak eta talde oso polita osatu dugula eta Parra laskuitende hori gaskoa launtzen dugu. Ba, bai, bestela. Aurrera itekota Bogotxu bai. Zein izan zen alkate bezala hartu zenuen lendabiziko biziko erabakia, Jon Carlos? Nik eh askotan kondatzet alkatetza lortua horretik, irabazi eh, genulat ikusi genunean eta alkatetza lortzeko aukera zeudenien beti izan ditut e, buruan bi pentsamentu. Batetik eh, Iluzu izugarri ja, ba, bildu lortutako emaitzen gatik, ez donostian bakarri, eba Euskal Herri guztian. Eta geho, ideia bat, joe, hor zondo, baina bestat izan bazan nire ordez, jau, eto. <laughs> Zatik, e, ardura, ardura ondila esan. Baina baina, e, jeik uste egin unian, alkatetza guria izango zala eta lortu egin unian, ba, lehenbiziko hau saizaten desuna, bueno, go, goazen gauzatzea erabilideun diskurtso hori, ez? Eta hortan ikuztet importanteen etakoa izan, e, nola egin eh hurbiltzeko auzoetara ba, eta eh herritar guztia sentitzeko ba hor geundela eta ez despatxo batian sartuta. Mm -hmm. Eta lemisiko erabakiak horti ba, joan ziren. nola baite despatxotik atera e, Donostiako ateak ireki ba eusaintzako eta gu ba, bueno, ba kalera atera eta auzoetara jetzi. Oidein berdena ez, kale atera, eta kanpo guientzun, eta... Nik uste, baiet, ezaten da nian e, bilduk e, ezatezula bat, demostratu nahi zula politika haiteko beste modua badaudela, ba, oinarria hor dagoela ez, e, politika hain lan nik askotan esan dudan bezala, ba, beti gora eta ez goiti bera horun erabakiak hartu horretik saiatu ba, herria dientzun eta horren arabera hartu erabakiak. Regitia da, ezatea arretxadala eta gehoitea zaiagoa, baina bai, guztxinez... E, Beti zatez dete, ingo geala jendiak egze gure Beste ezala. Bestea usabala, mendik, urteete o bi urtetara, e, bueno, ze baloa zilloak e ingo dien. Baina zaiatu ingo geala, kompromiso hor dago. Oida, oida osondo. Bueno, gure entzun lebatek, onako kanta bializigun, entzun dezagun, eta gero comentario cho, atze, egin goto. En una casa del pueblo Eple otro socialista Xoraba donelo Diten que tenía Una frente prodigiosa Pero el 22 de mayo Yolet Todo tempeto torte Lo abersale de virtu yolet Le quitaron el poder Decía la gente Que él era muy bueno Y que por donotti Estaba luchando Hasta que esa noche Al abri la juna El pobre doncito Se quedó llorando Que tiene dono el que siempre reí y presumía de que ganaba las elecciones Dejar arcar de lo tuvimos 20 años no odio que prepare la maleta y se vaya venidoid luego en el litco anti laan y Kh de macho y olé, todo se empezó a torcer luego a ver sale de virtud y olé, le quitaron el poder decía la gente que él era muy bueno y que por Donotti estaba luchando hasta que esa noche al abrir la urna el pobre doncito se quedó llorando que tiene don Elorza que a todas horas llora que llora por los rincones De arcardelo tuvimo 20 años nos odio Que prepare la maleta y se vaya venido Fue vender dituko gana ure antigolanean Eu kalerrietan da in Eu karduna socialista ta independente ta leao El que siempre reía y presumía de que ganaba las elecciones De arcarte tuvimos, 20 años nos jodió Que prepare la maleta y se vaya venido Doi mengerti tu de benden ditaleau. Ole. Esti, onek, eh, bueno, gurentzule batek biaiz eta bueno, eh, santu baiake Juan Carlos Etorreko ema, harrengo de, eh. Bizkat. Eh? Bai, txunanak anta. <risa> bai. Txuna <na>, <risa> <risa> ba eh, da kamera, gracias ya. Nik, echaibater gustatzen inoi ez, gaizki inorretaz. Hoegilla da. Parodia bada. Bain, a, a... da, eh Alkatoyarekin ben entzun irakurri non egunkari e, batean e, bere garaian zinegotzi bezela e, ona izantzala, alkate bezela ba begausak ona ta txarrak izan ditut ene bezela gian, baino geo alkate oi bezela desastre utzi izan dela. eta nikuztet e, e persona honen jarrera alkatetza galdu zuenean pizkat desezionatu egin haula Pertsonalki, pertsonalki, baldi. Bai. Ba, hor txelitzen da komenta bai. eta jarraitzen dugu. E, jakin gunez, bueno, famatu egin zinen pixka bat motuan ibiltzen zinelako, <laughs> laneare motu juten zinelako, gaur uste dugu etzala motu entorri, minio jakinaiko genuen, ba, entzule batek egin galdera izan da, haber, guen motuan ibiltzen bai. jarraitzen zun. Ba, gara, bai, normalia motuan ibiltzen naiz, eta autobusian ebai batzutan, Kotx ofisial hartu behar izan dut, zaten aneo lartuko, baina batzutan... Beharrezkoa. Eh, ba, eusko jaraitza junbeherra, oestea inoan junbeherra, eta, bueno, ba, hartu behar izaten da. Eta gaur motuen ezetorri hotza azkuite hurako, eta hori <risa> hartzuna bai, bai. aneo ane, kilometruat daudelako. Baina bestela, bai, normalian motua, bat, bueno, gaztetik oitutanago, eta, bueno... Mamotuanhiltzenak. Osak, Donostiakoan bizikletas ez badaude, Bidegorri Ugari hori ere. Baio, ni geldo bizi naiz, eh, ta 4 kilometro alda badaude. Ori al daudeg, esa jasbo... <risa> me danizun, hori ere beste enso. Bueno, forma mantente gore. Eh. Ba, ba, ba, baio, 1000 eta gabeko 10ak batzutan bukatzen dunean bizikleta jotzea ba. lau kilometro geitxo agian. Ba, ba, ba. Ba, ba, bai, baina bueno, beintsak Donostia erdiguneak baditu Bidegorri Ugari ba. eta hoy hoy, eh... por ejemplo, a, Aurreko baljateak geindako lan barban, eko ondoindakua. Mm. Rekonozitu gora dago ondoindakua bere. Bueno. Medikuntza haipoteko duzu, beres eh, medikua zea, horretako urgentzitan egon duzea, mm. eta medikuntza faltan botatzen desun, Juan Carlos? Bai, eta nik izatele esan desu medikuta politikaria naizela, Ak, eh, doztiko akatea naiz, rekonozitzea, baina medikua ere ba naiz, eta izango naiz beti, eta faltan, bai, Otatzen de pixka bat. Uh -huh. Askotan ez te denborik eugitzen pentsatzeko ere, baina, bai, nire jo fota, igual faltan botatzen e, lehenko bizimodua eta denbora librea. Uh -huh. Akatetzan, donosti jambintzat, ez dago denbora librerik. Uh -huh. Bueno, e, Rafael Bengoa, ososun Zailburorekin e, egon berrizara, amurlantegi batean, eta Zailburuak zera esan zizun lehen zu ari zinean protestan. Zer esan zenean, Juan Carlos? Ba, protesta egiten nula motibua zeudelako protesta egiteko orain dauden bezela. Nik uste protesta egitea gauza oso osasuntxua gala gainean, mehiko bezela gomendio hori botatzete hemendik ere, eta egoera injusto baten aurrian ez protestatzea da egin eh, beharreztana. Protesta egin behar da, egin behar da nien. Bueno, e, atzo osteuna sektore publikoko langilek e, greba ditu zuten lau orduko etennaldia, e, Dodanostiako udarak e, supatzen dute egingo zuela Eennaldi hori baino murrizketak heldu e, dira eta nola gainera ez? Bai, eta guk ere egin duu bat greba deialdi horrekin eta lau orduko greba arinde. Donostiko gobernuak eta langile mordoska batek, Eta eta bai, guk entendentze delaute gainera bizitzena idea. en primera persona es. Eh, se suposatzen duen crisi honek ba bai bakutza beretsa gobernatzeko eta bai administrazioa gobernatzeko. Gertatzen dena da eh, Madridik etortzen dien e, dekreto berri hoeekin estigotela margenik utzi nahi ere ba alda neurrin gure administrazioetan ba aldan gutxien kastigatzeko langileak, es. Eta gu ejemplo garbia ditugu, donostian ope bat eta nahi aurten, eta bertan bera uzten digute dekreto berri honekin. Eta nahi genuen e, tramo batzutan bintzat, igoera bat egin langilei, tramo bahuetan, nahi zetak ego tramo erten altuetan, haurten ba, ez egin, naiz zetak urrungu urtetan bai kontenplatu gure e, proposamenean, eta hoi ere, ba, debe katuiten digute. Eta hor e, margen hori kentzia udaletxei, bai tesego kritikatzeko motibo badala eta orduan bai krisian gaude bai badakigu zer dan eh administrazio bat gobernatzen ari gerala eh krisi horrek zer egin daukan ez hautzen dugu baino badaude formula batzuk, nesta krisia eduki ba, bueno, langileak eta zerbitzu sozialak eta herritarano orokorrean baldan gutxien, eh basufritzeko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 Kontuan hartuta Donostiere azpiegitura hauetan inplikatuta dagoela, udaletik zein neurri hartuko dira hauen aurka? Eta nola ikusten duzu erraustegiaren eta ht proiektuaren etorkizuna? Jesus, galdea luze. Bai, ni zea deño. Aia, niku utet, eh, <laughs> <zera, benio. laughs> <laughs> nik eh mezua guk bialtzen dugu na, eh, akatbesela baño hiritar bezela ere utet bialdu daiteke nada la. E, uste, bialdo, e abe, konturatzen geran Ego aldatzen ari diela, eta azkeneko urte askotan, ba, irutu zaigula, ba, askundea zala, ba, ba infinitoa, etzala sekulan gelituko, eta orain datuak hor daudela, ekonomia e, gelditzen dijuala eta orra suposatzen dula, ba, gauzak berplanteatu inbiar diela. Eta berplanteatze hortan, ez da gola soberan, ez ari zen, hainbeste azpiegiturak eta gure ekonomia guztiak hortan oinarrituz. Uhum. Eta hori nugarbi haukau nela, e, igual, mantxotu inbiardi alarritmoak, ez di alagarajak e, hoietan inbertitzeko, eta ez teulaztu behar inbertzio importantena dela e, pertsonak, gizon emakumeak, ba, merezi duten, e, traktua eta zerbitzuak ezkintze hori. Eta hortan, lehenetzi netzi behar hortan garbi daukagu pertsona horreti dagoela porranetik horreti dago pertsona. Eta horre, suposatzen du, ba bueno, momentu honetan espaldi ma dago invertitzeko, ba goazen ustea investizio handi eta goazen goza txikiagoak egitea. Eta egi da hala ere gure jarera baldi ma da, ba, aspiritura azpiritura handi batzuk, ba oraingosez egin edo bertan berautzi, ba konpetentziak kompetentziak estiela guria eta gure gain usten dutela, erabaki hori, gure gain ez dagoenien. Uh -huh. Eta inez eipatzen, ba, bueno, hor ba, dauden espiritu razko. Uh -huh. e, ez da hito, hori hori neantzun dizut, bai, nire zu konkretuki beste ez, zerbait. Listo, Listo-listo oso nobeli, oso nobeli, oso nobeli Bueno, politika gaiak hartuko ditugu izbide hmm. izan ere, bueno, prozesu batean murgildutan gaude dirudien alderdi sozialistanen barnean aldaketak egiten ari dira entzun dugu e, Patxi Lopez e, lehen presuen eskubidean e, inguruan eta, bueno, ba dirudien ez behintzat e, 28 maiatzaren batzar horretan espetxe politika aldatu beharra onartu zuen Alderdi Sozialistak. Ezagitenik Donostiako Alderdi Sozialistaren aldetik zerbait dakizue honen inguruan edo berdin berdin segitzen dute Juan Carlos. Bueno, ikusten dira pauzu batzuko. o de zorun gopena dira spiritu sozial bat era manai dute inguru honeta, eh, bueno, honetaz, eh, nik utzet eh, a ber, eh, nenez bilduren ordeskari bat edo eskara bertzaren ordeskari bat, ni Donostiako Alkatea naiz, bueno, do bai, bai, bai bai, Eta ni gustek garbi dagoena da analisi bat neko objetibo egina. Azkeneko ilabete urtagoetan ba batzu pauso asko eman dituztela eta beste batzu badizutela pauso bakarareman edo pauso txikiak eman dituztela. Eta egia da gut bat gutbatean denu noski eh, Gernikako akordioarekin eta bat eiten deu Haieteko e, konferentziaren bost puntuekin eta bost puntu hauetan exigentzia batzegogon, e, parte bati kunpituzuna eta bigaren puntuan aipatzean beste gauza batzu eta hoien artian zegoen konponttzea presoen egoera. Eta nik ustet gaur ehun e, tokatzenena tokaze zaei dela hor pauzo bat ematia. Eta ni segun nago, Euskal Herria tinko jarretzen bali madau ere bendikazionekin, eta horrela jarretuko dugula, garbi daukat, ba, pauso hori ditxiko dala, eta ditxiko dala, eta ikusiko ditugula mohimentua bai partio sozialistan, eta zartetik ez partio popularrian. Bueno, real, reala, aipatuko dugu, Juan Carlos? Usa real zanik, bai. hau galetu behar dizi. Diz guztu harrak bai. ematen izkiu, eh? Baitu mal, bai, eh? <laughs> <laughs> bai, bai, eh? <laughs> Baina, ez da egit seguraski hau entzun dezu, alkate izan zaren neurria mentzat. Ez da Donostiako gudalak ze asmo ditu anuetaren zat? Kirol pistakentzea bai ez, pixkatu idar realzaleak aikenak. Pistak endo benut, ez duketa endoko. Ja Ia alkatea hemen dugun, ba, kaldera hori luzatzea pentsatu dut. Bueno, ba hor, eritsi eh, ginenian orzeon proiektua maiganean. E... Eh proiektua esitzea unasko gustatzen, eta hor duen, ba, gonginan errealaren gana, eta errealak intzuna zen, bueno, ba, beste proiektu bat zu eta ez da bai gaude. Gertatzen dena da, bai lemiziko proiektu hartan, eta ba, orain aurkezten dituzten beste biru aukeretan, implikazioa ondila behar dela instituzioena. Eta diru desente jarri bat dutela, bai usko jarroa eta bai diputazioak. E, gukazkin finean ez da joa bea jarriko genuke donostiko etxe bezela. Eta nigu zetarazola harriena momentu hontan da, lehenu esanetena, diruik ez bola. Eta ez esko jarlaitzak eta ez diputazioak e, ez tutela bat ere garbi horla koopea zio batean sartu behar duen Sartu behar duten niki. Orduan, bueno, proiektua kordaude, e, ez tabaian jarraitzen deun, eta nigu zetet proiektua horre beste batzu bezela, krizia eh, kastigatuta da hola uh -huh. ah, yeah. Bueno, eh, autobus galtokiarekin hasi bainoaren, Juan Carlos hoi nire lankideak ingoizu galdera. Eh, donostia 2000 eta amasei, empeatuko dugu Horre ere polemika sortu zen Cordobarekin eh, bai, Cordobarekin ez ikusi ikusik mm. genizun eh, sinde eta kompainiak inor eh, Bueno, Donostia nintzat positiba da, ezta? 2000 eh, amaseian hiriburu kultura la izendatu izana ez? Eh? Bai, nik esan nuke uke Donostiarentzako eta Euskadiarrentzako aukera paregabea dala, ba, hemen kultura bat eta herri bat e, dagoela adierazteko munduen aurrean. Eh, gogure sarantsagar ditun 2016 dekin eta gure kritikak egiten egiten genitun, ba, oso personalizatua zegoela gian aurreko legealdian baino diskurtzoa validoa zela sategenun igual contenido a eta guk egin alkatez lortu genuenean esan genuen e, dispuesto den ue gunde laba proiektoria horrea tratatzea eta faltaz hitzaion kontenido hori ba, ematea eta kontenido eta diziten genunean itzite genun ba uruste sankamaos geitze zalako bai euskera e, e, bultzatzeko garaian eta euskal kultura arte hartzean ere dexente gehiago inzitekelea pentsatze genuen, eta geho, e, pakearen konzeptua lan txezuenean, gure ustez, e, pake konzeptu hori eukitu behar gaur euskal herrian bizi dugun egoerari. Eta horretan gabiltza, eta hannik ustez, e, aukera paregabea dela e, gure kultura barakusteko munduan, interkulturalitatea erabiltzeko, eta nola baite kultura, kulturizkuntza erabiliz, ba arriba gehala eta hemen gaudela ba Europa aurrean ba arro eta indartzu esateko. <risa> <risa> Bal, hoy jarraituta jarraituko beste e, gai batekin. Autobus geltokeaki nahiko polemika sortu da. <risa> Donostiak merezi duen autobus geltokearen proiektua Loiolako orribarazen egitea adostu zenuten Alderdi Popularrarekin. Nola da kontua? Bueno, polémica sortzen du eosein gauza. Ze gabiltzan gabiltzanegoeran eta daukagun oposizioarekin eosein zurlua, zapato verbalimara herri bat eza, bide batean ere polemika sortzen du, esake, bueno, da sortu dula, baino ohituta daudeia dauneko. Guk uste deu eh itzi gineanian alkatetzara ikusi genitun proiektu asko zuela mai ganean, besten artean zeon autobusaren Geltokiarena, eta proiektua proiektuazen ja, inkluso, ahudikatuta, egiteko, atotxa inguruan, atotxa geltokiaren inguruan. E, guk e, aztertzen deunian, maiganean, aztertzen ditu unian dauden proiektu guztik, honekin kontuatzen geha, ala proiektu bat, e, nahiko txarra, nahiko txarra, zatik obra oso zaila, teknikoak esan da, sortuko lituzken arazoak donosti barrunen oso zailak, geho, Bidegaretasun ekonomikoa zeon batera bermatuta, neko desastrea izango izango zala eta horrek izango lukela ge ondorioa, ba e, gure dirutan eta hori lanak ikusita, ba pentsatzen dego aber e, jarraitu berduenez estatzio honekin eta ber beste badagon. Eta sorpresa guria da, ba urte batzu lehnago ba, zuten e, beste kokapen bat, beste kokapen bat, ba zen Ba, teknikoa, teknikarien aldetik, eta erabileen aldetik, eta mobiliadeko teknikarien aldetik ere, ba, digute asko segokia guadala, merkea guadala, obra arrexea guadala, askarra goeengo dana, eta orrun pentsatzen dut, nabe, erzatik esteon bultatu beharango e, proiektua harta, ez? Eta, aztengia lanean kontuatzen gehiaganea, e, talde politiko batek apoatzen digula, alderri popularrak, Eta orrun e iten da ba teknikari gusti goiatzikoa jarri ba hortan lanean, ba proiektu handu esaten eta rekupertatu esaten. Eta hortan gabiltza, egia da eh, gilebeta uetan ba, populararen jarrera ba nahiko arraro izan dela, apoyatuz, desapoyatuz, baina bueno, guk garbi aukaguna da. Proiektu badagola, proiektu bakarra definitzen duna intermodalitatea, hau da, trenak, autobusak, E, ditugune donosti aukera guztik bat egiten duen leku bakarra ba, riberaz dala, eta guk datorren eta osteunetado aurkestuko deu publikoki proiektori, eta pentsantzen deu donostiako gauza honena hoi balimada, ba, hoi atera behar dula e, ingo dan plenoan. Donostiako eta Gipuzkoa guztiako, eh. Ni guztet eozein Gipuzkoarra harra, okan pota harra Donostia, ba neko lukela, irizten danian, ba bertan aukera guztik euki ba konektatzeko beste, ba trenekin, o topoekin, o, o donanakin eta riberazen bakarik egin daiteko hori. Bueno, eh, entzule batek ere bihali da. Eh, bueno, igeldoren desanexionatzearen alde egotea eta Donostiako alkate izatea ez da kontra esana. Hori, Ori bidai dicu <risa> bai. Bai. Bai, bueno, eh go eh, gure eh ni hut izan dete da ez dela, ahoraing garbi dago da Donostiko alkatea ez eta eta Arro eta eta gogotxo oke e, e, e, inguetela, esea alde. E, garbi dago na ere programa jartze genuen eta eta hola definitzen deu, ba bueno, herri gusti dutela eskubidea bere etorkizuna erabakitzeko. Bai, itzaiteunean ba herri txikitaz eta bai itzaiteunean ba Euskal Herri eta, por ejemplo, ez. Eta igeloko kasuan, beti izan deo, eta badaude beste kasua atzuk donostia barruan, bat beha kera dutena errespetatzeko e, asmoa daukagula. Eta bere desioa balima da, ba, udalerri bihurtu, gukustet hori errespetatzia dela, ariketa demokratikoa, e, justu bat, eta hola ingoen uke. Halarek, e, asunto hau... Momentu honetan dago epaitegitan, eta hor du epaitegia diotena respiratu beharko dago ez. Bueno, azkeneko bi galderak egingo ditugu, ya eh, demora gainezka dugulako, alas ne? Bai, lehenengo, bueno, lehenengo, donostiko, lehenengo aldiz, donostiko eguna bizitzen zenun alkate bezala, nola sentitut zinen? Osondo. Osondo. Ba, osondo pasagenon, kriston jai izan zan, eh, ni uste donostiara disfrutatu intutela. Jenez gainezka zeon, bintzat. Jenez gainezka E, Eurik jaukik genuen, dezente, zerbait txarra ipatzeatik, eta bagiro paregara, eta kanpoko jendeare bagenuen geniak, onbiatu batzuk. E, polako batzuk, brotzoa, e, edo 2008i hiriburu kultura lagukin batean, ospatuko gutuna 2008i Eta behakezu, bueno, zoatutak dituz egin, eta oso egun polita. Geo beste batzu zuzaiatu ya ja, hor ere bilatzen zerbait, baina etxe hon zer bilatu, Oida. eta nire uste e, nahiko lotzagarri gitu dela ere izango nuke. Ni uste festa oso politi eta eun polita da berez, eta urten tokatu zeinti fente bizitzia, baina ondo, ondo. Oson, oson. Amaitzeko, Juan Carlos, donostiako alkate izateak ze gauza alde etxu eta zeintzu kontra? Joder, <risa> Alde, aldekoa batez ere, ez daite. <risa> <Bueno. risa> e, aldekoa nigu zutet, ba, e, aukera ba, badaukagulako, ez, ez ni akate bezala, nigu zutet e, bildu eta bildu horrezkatzen duena, ba, demostratzeko gauzak pestera bat egin dituzkela. Eta, eta demostratuko dugu, e, kostako zaigu baino demostratuko dugu eta indartxuga biltzata demostratuko dugu. <risa> Hoi da alde ona, eta nik uste, lau urte barru, ba, donostia te euskaldunagoa, parte hartza jagoa, e, e, igual periferia hobeto zain dutakua, e, aurkituko dugula. Eta alde txarrak, desintede baitu, eh? Netzako den moralitea, eta geho netzako alkatekin xaia anonimotasuna galtzea. Pff, mm -hmm. Hoi, kaletik giltzea, horso gaizkine, bai. eh? nesta ite. Epizkate bizia kaletik eta kontzotzea ez da una salatana gorbeiraka. Ta ha horren arira aldatu. Bizitza bizitza personala asko. Joen juega ere neuto inviata. Buen <risa> <Oan> controla, controla <risa> toda esa bizaina. Ah, bai, buen controla e mi astia te inviarinne se. <risa> <risa> <risa> <risa> Bai, bai, Ola, alaketa ondita da mi. Bai. Ba, Juan Carlos, izagirre eskerrek e asko, espero dut guztua egon izan hemen oi hartu nirratian. Bai. Izan ondo, animo eta urrengor arte. Bai. Ta mila mila eskerretu bueno, bueno. Ba, oso guztua hona izan, eh, esuen nian ditu berriz. Vale. <coughs> vale, Bala, mila eskerre. <gullo> bueno,